Mărgăritarul. Prinzând de părt al goale, le-a spart în fălci de piatră uraganul. Și-a sângerat sub smoala lor mărgeanul și marea fiert și-a clocotit metale. Și s-a făcut ca fiera și catranul, smulgând baroci bazdrențe vegetale și iar s-a tras în negrele lui zale pe urma uraganului oceanul. Meduze verzi cu clipătul părelnic și alge moarte în sterpă putrezire se aprind pe fruntea vălului vremelnic. Dar în adânc, sub veșnic foșnire, zâmbind, mărgăritarul feciorelnic visează salba care o să -l înșire.